Ju paracet e ligjeratët të ndryshme fetare Nga hoxë inderuar Omer e Fendi Bajrami Me shprez se koto ligjeratët do të këndikim në zemrët e juaja Do të shtojnë diturin tuaj dhe do të forsojnë imanin tuaj Jari fërë alikë mu më të lësë habi Fu adi rëndë këm jodhë i ojë mësi Ju nazimu këmë rëndë të të të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 fa inna asdaq al hadithi kitabu allah wa khayra alhade, hade, muhamedi, al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'ahatin dalalah wa kulla dalalatin fin nare l'azir tadašur vajdo ima kushtat e imanit kemi parment prekushta vat imanit basim in allahum subhanahu wa ta'ala edhe besimin me lajket. Në radhësh flasim për kushtin e tretë të imanit, i cili është besimi në librat. Pra kushtet e imanit janë gjashtë: besimi në Allahun, besimin me lajket, besimi në librat, besimi në pejgambert e Allahut, besimi në ditën e gjykimit, edhe besimin kaderin, ngactimin e Allahut. Pra kemi folur për dy të parat e son të do të ndalemi me kushtin e tret të imanit i cili është besimi në librat e zbriturat Allahut Subhanahu wa ta'ala si e besojnë muslimant këtë kushtë, si duhet me e plëtsu këtë kushtë, se nëse një kusht i imanit nuk egziston njëriu nuk logaritet musliman e ne i besojnë librat, si i besojnë në librat Allahut Subhanahu wa ta'ala muslimant Besojnë gjitha libra që Allahu i ka zbrit Disa për i tyre, Allahu i ka përmend me emër në kuran E disa për i tyre nuk i ka përmend Ato që i ka përmend me emër, i besojnë mashtu Ato që nuk, nuk i ka përmend, i besojnë në formë përgjithshme Apo, Allahu subhanu wa ta'ala, Musait a.s. i azbriti të uratin Davidit alayhis salam ia zbriti Zeburin. Isait alayhis salam ia zbriti Injilin, edhe Muhamedi sallallahu alayhi wasallam ia zbriti Kur'anin. Pastaj Ibrahimit alayhis salam ia zbriti disa fletushka, siçi ka përmend Suhufi Ibrahim wa Musa, fletushkat që i kanë zbrit Ibrahimit alayhis salam edhe Musait alayhis salam. Kto ne i besoim Ashtu si Allahu i ka përmend, ne besojmë Teuratin që ia zbriti Allahu Musait, edhe Zeburin që ia zbriti Davidit, edhe Ungjilin që ia zbriti Isajit, edhe Kur'anin që ia zbriti pejgamberit Sallallahu Alejhi Salam. Po gjithashtu, i besojmë edhe libra të tjerë që Allahu nuk na i ka përmendë me emër në Kur'an. Fot Allahu Subhanuhu Taala: Kanannasu ummatan wahida. Kanteniers Ni umat i vetëm. Fa be'sallahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirin. E Allahu qe i dërgoi te njerzit pejgamber, për gëzues edhe për qortues. Me i përgëzu ata edhe me i qortu ata për gabimet e tyre. Pastaj wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Edhe ata pejgamberve Allahu ju zbriti libra. Ra, Allah u pegambarve, ju ka zbrit libra. A i dim ne krejt e emrat e atyre, qka ka në përmbajt e ato libra, nuk i dim. I besojmë në formë përgjithshme. Ket libra që Allah u ka zbrit, ne i besojmë. E këto që ne i ka përmen me emr, i besojmë ashtu, si që i ka përmen Allah subhanu ta alë. Po ne i besojmë të libra, të kaluara, i besojmë në originalitetin e tyre. Ne i besojmë të ratin, E asaj kohë e që Allah uja ka zbrit musajt, e jo të oratin i cili është sot ndurët e jehudve, apo ingjilin i cili është sot ndurët e krishterve, ne nuk e besojmë këtë si të shendë, ne e besojmë atë kur ka zbrit atëherë original, atë atëherë ne e besojmë plëtsisht ashtu si Allah uja ka zbrit, po pastaj Allah uja ka të regu se ata i kanë fuët durët e tyre, A dhe i ka ndryshuar librat e Allahut. Çka? Ne nuk e besojmë si libër të çajit kët librin e ndryshum. Ne e besojmë atë librin origjinal. A e besojmë Natavratin? Po, jo kët që është sot. Atë Teurati Allahu ia zbriti Moisiut alayhiselam. A e besojmë Injilin? Po, amajë jo kët që është sot. Atë që ia zbriti Isajut alayhiselam. Po ky që është sot, ky është libër i ndryshum. Edhepse, në ta ka fjallë të Allahot. Libri që është sot, ka fjallë të Allahot. Po pasaj djetartë jë nda me ndime, është shumica, ndryshume, ati libri, është pakica. Pa malë parasysh, si do qitjet, për deri sa njërës t'i kanë fut dur të tyre, ne nuk e besojmë si të shendë. Pa ajo që përpustët me Koranin, e besojmë. Ajo që kundërshtot me Koranin, nuk e besojmë ajo te Kurani ka hesht për ta edhe na heshtim. Për Allahu subhanahu wa taala na ka përmend se jehud edhe kristtarë e kanë ndryshuar librin e tyre. Foth Allahu subhanahu wa taala: "Wa in minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bilkitab." Qadisa për njerëzve që i pshtilden në fjalët e tyre, kur flasin, flasin sikur janë tu fol për librin. Sikur janë tu fol për atë librit. Si që e ka zbrit Allahu wa ma hua min el kitab pa e fjall nuk është pre libri që e ka zbrit Allahu wa yekuluna hua min indi Allah e pas taj thëhin kjo është e zbritur prej Allahut wa ma hua min indi Allah po kjo nuk është prej Allahut ata vete kan shkru kjo nuk është prej Allahut wa yekuluna ala Allahi l-kedhib Alemun, edhe thoi nëmën të Allahu të gënjeshtra edhe ata e dinë që ata e në gënjeshtra ata e dinë që Allahu nuk ka thonë po në gënjeshtra flasin nëmën të Allahu subhanuat e ala gjithashtu Allahu subhanuat e ala thot fëvajlun lillëdhine e këtubun e l'kitabe bjejdihim mjerë për ata që e shkrujnë librin me dur të të tërë është fjala për librat e shenjtë i shkrujnë me dur të të tërë Thumme e kulune Hada min e indi Allah E pastaj thonjën Kjo është pre Allahut Ata vet e shkrujnë Pastaj thonjën kjo është pre Allahut Këse? Li e shtaru bihi thamënan qalila Që preksaj me fitu një shmim shumë t'ult Pra për arsuje dunjajë Ata e shkrujnë librin E dhe thonjën që kjo është pre Allahut Fawajlun lehum Mimma këtëbet ejdihim Mier për ata për atë që e kanë shkru me dur të tyre, wa vajlullahum mimma je kësibun edhe mirë për atë që e kanë fitu ata preksaj. Pra Allah subhanu e ta'ala në tregon se këta libra janë ndryshume edhe të korruptume. E për Koranin, Allah subhanu e ta'ala e zbriti libra të fundit edhe nuk e lanë dorën e njerëzve asë ndorën e sahabëve, asë ndorën e tabiëinve, asë ndorën e muslimanve, që ata të arruin. Po çka? E mori përsi për Allahu me arrujt. Edhe tha, inna nahnu në zelnë dhikra, na e kemi zbrit këtë Kur'an, wa inna lehu le hafidhun, edhe ne e arrujmate. Këtë Kur'an, Allahu e mori përsi për me arrujt. A ka mundësi ma më ndryshu Kur'ani? Ska mundësi, Sahabet e shkruan Kur'anin duke qenë pe Amberis as-salamu selem gjall. Nuk e shkruajtën këtu komplet si është sot libr, por e shkrujtën ajete ajete, disa ajete nëpër lëkura, disa ajete nëpër lëvozha drujve, disa ajete nëpër vende të tjera, edhe e shkrujtën komplet Kur'anin. E pastaj me çindra sahabe e mësuan Kur'anin për mend. Kjo është arsye që Allahu e thëjë mërujt Kur'anin e pas taj brez pas brezi, dhe e risa në këtë kohë kemi me miliarda Kur'anat bëtum, e kemi me miliona hafiza që e din Kur'ani. Pra Allahu i qej sebejpet që e me eruit këtë liber dhe rinditën e gjikimit. Ndërsa liber atjer, u ala njerë zvendor që ata me eruit edhe ata ndryshun. Këtë nuk është që e themi vësh në e musliman. Këtë e pranojnë edhe jahud edhe krishtarët, Se as të orati, as ingjili nuk është shkrujt në kohën e Musait apo në kohën e Isait Edhe Jehud e pranojnë bile e kanë libri në atyret në ndryshum Fjallët që aludojnë edhe argumentojnë se të orati që është në dur të tyre të nuk është i shkrujtëm në kohën e Musait a.s. Për e tyre, Shejh Ahmed Didati, Rahim Allah, i ka përmen në bishtatëshin fjali që argumentojnë se teorati i jahudve në këtë kohë është i shkrytëm shumë ma von pas dhekjes Musajt a.s. Disa fjali që i përmen në për e tyre, thëtë, vë kallë rrabbu li Musa, edhe i ka thonë Zoti Musas, vë kallë Musa li rrabbu, edhe i ka thonë Musaj Zotit, e pas të i bjen shumë fjali kështu, a the fot çka nuk e kuptojm prej kësaj Zoti i ka thon Musait e Musait i ka thon Zotit e pastaj Zoti i ka thon Musait kjo argumenton thot se 1 i treti prej anash i ka shkrujt këtë se Allahu në Kur'an nuk thot i tha Allahu Muhammedit jo ja, po thot ja ayuha rasul balligh ma unzila ilejka min rabbik o ti pejgamber Kjo është direkt Allahu i folë për Amberi S.A.S. Për që edhe atë që këtë ka zbrit ty? Apo? Ja e juhën nebi, gjahidil kuffara o l-munafikin, o ti pejgamber, luftej qafirat edhe munafikat, Allahu i fletë direkt për Amberi S.A.S. Ndërsa të Musaj nuk thot o Musa, po që ka thot edhe i tha Zoti Musës. Që ka nëm kuptam kjo? Kjo do me thonë një i treti për Anash, njër tjerë pas Musaj të Alei S.A.S., Pastaj e kanë shkruar, e i tha Zoti Musas, e i tha Musa Zotit. Bële një fjalë tjetër e cila argumenton 100% fjalën e Allahut se Teuradin këtkohë është i ndryshuar, sot në Teuradin e jehudëve apo ndëjatën e vjetër, si quhet, thuhet. Dhe vdiç atje Musa, robi i Allahut, hm, dhe vdiç atje Musa Kushe ka thonë këtë fjarë? Allahu ja ka zbrit Musajt edhe vdiq atje Musaj Apo Musaj e ka shkru edhe vdiq atje Musaj Kure ka shkruit këtë? Para se me vdek ka mas i ka vdek Thot dhe vdek atje Musaj Rëb i Allahut në tokën me uab Me urdhër të Allahut Musaj ka vdek me urdhër të Allahut Po kure ka shkru këtë fjarë? Duk e qenë gjall ka shkru edhe vdek Apo mas vdekjes të e ka shkru ketë, apo mazdekjes e ka shkru dikus tjetër, ketë fjali, edhe thotë, dhe u varras në vendin, khawa, Musaj e ka shkrujt, se u varras në ketë vend, apo Allah i ka zbrit Musajt, se Musaj u varras në ketë vend, këto fjali, të argumentoj se, teorati i jehudve në ketë ko, dhjata e vjetër, është e shkru me shumë ma von, pas dhe kjes Musajt, a.s. a.s. Bile në vetë të ratin e tyre shkruhet edhe thuhet Ne hebrejt Jemi të urt dhe ligji i Zotit ashtë me ne Por ja pena e rejme Lapsi i rejtëm Pena e rejme e shkruesve E ka bërë një falsifitet Kjo është ku? Ndjate në vjetër Pena e rejme e shkruesve Ata që kanë shkrujt me lapsi në rejshëm E ka bërë një falsifitet Pra argumentan se kjo është liber falso E nuk është original ajo që e ka zbrit Allah subhanu wa ta'ala E përveç të uratit, përveç dhjatës vjetër Jehudet e kanë edhe një liber Që shumë për njerëzve nuk e din A e liber e ka emrin Telmud Telmudit është një liber tjetër Jehudve Telmudit është liber kryesor Jehudve Ma më rëndësi të Jehud është Telmudit Se sa të urati E të lmudin ata vet e kanë shkru shumë ma bon Edhe kanë shkru jetën e musajt Shka ka ndohë në kohën e musajt E shumë se ndë tjera Të lmudit e ta është ma e rëndësishëm Se vet të urati Apo dhjata e vjetër E në të lmud Jehudet paracitën Si popull i zgjithur i Allahut Të lmudit e paracit Se Jehudet Allahu i ka zgjith E njërë të tjerë Përveç jëhudve, përveç jëfudve, janë sikur kafshet. Po Allahu për mësë me i bo njërë tjerë kafsh, se pas ta jëhudve s'ka kush me ju shërby, kush me ju bo hizmet jëhudve. Nëse njërë tjerë janë kafsh, atëherë Allahu i ka bo njërë tjerë, njërës që me ju shërby jëhudve. Në të lmutë, përmejnë në disa prejfjallive edhe pse ka shumë, shkur të midjë vetë sa me e bo me dhije. Mësime të që nëgjerën prej Telmudit, një prej tërë e thotë, nëse një që futë dan me e ban një pun të keqë, ajduhet shkon një qytet, ma lërë kuse një askush, edhe atë keqët të ban aty. Një që futë, nëse dan me e ban një pun të keqë, zoti nuk e ndalanat, nuk thot ti më se ban, po shka, ti ban e nuk është problem, veç duhet me shku një vend tjetër, ku nuk të një askush. Nërsa neve në islam, Allahu në ka ndalu pun të këshia, edhe nëse jemi të vetëm, edhe nëse nuk në ashe askush, haram jesh haram, halal jesh halal. Nërsa për që fut jo, nëse je një vend ku nuk të një askush, banë lirisht dhe pratë këshia, po nëse je një vend ku të njohin, atëherë duhet me pas kujdes. Dikun të jetër thot, vetëm që futët janë njërës, vetëm që futët Janë njerëz Grat jo që i fute janë shtaz Të gjithë fmit jo që i fute janë shtaz Edhe grat Edhe fmit A nuk janë jehud Ata janë kafsh Po formën Allahu ja ka po formën e njerëzve Që me qenë pastaj në shërbin tjehudve Gjithashtu thot Nëse jo që i fute E godet që i fute Jo që i fute duhet vritet Nëse një musliman, apo një kryshter, apo një budist, imshën një qifuti, aj duhet vritet me njëherë. Ta godasës qifutin, është njëjtë si kur ta godasës zotin. Nëse ti imshën një qifutin, është njëjtë si me i pasmshu zotin. E shë? Nëse i godetë në një prej qifutve, aj duhet me të vratu. Pse? Se me imshu një jehudistë, është sikur me imshu Allahut Allahun arrujt Pastaj Mavon Ardhë mërjemja Edhelim dhe Isai a.s. Čka veprun qifut Čka veprun jehud E besun Isai a.s. pejgamber Jo Allah subhanu wa ta'ala thot Wa farikën Këtë dhebu Disa prej pejgamberve I përgënjeshtrun E disa i vram Jehud Disa pejgamber i porganjeshur, si pranuan pejgambert Allahut, sikur është Isa i Alayhiselam, sikur është Muhamedi Sallallahu Alayhi Waselam edhe disa pejgambert tjetër. Jehud i porganjeshur, po disa prej tyre edhe i vran. Sikur e vran Zekerijen, sikur e vran Yahyan Alayhime selam, sikur dashën me evra edhe Isa i Alayhiselam. Kur erdhi Isa i Alayhiselam pejgamber, ata dashën me evra Isajnë a.s. E mërjemen, nanën e Isajtë a.s. e quiten, lavire. Në edhim njës nëmë, mërjemi e lindi Isajnë a.s. pa pas bëshërt, pa qene martume. Kësh mrekulli e Allahut. Allahut dashti, që mërjemi e lindi Isajnë, e Isaj duke mos pas bëbë. Pse, Allahut subhanu wa ta e taala, e kryoj Ademin, Pa babë edhe, pa edhe pa nën. Pa burr edhe pa grua. Allahu e krijoi Havën. Pa femër e prej maskullit apo Havën e krijoi prej ademit. Allahu i krijoi njerëz, prej maskullit edhe femrës. E mbeti edhe një, Allahu e krijoi Isa ibn Ali selam prej femrës pa maskull. A e shihni? Allahu e krijoi Ademin pa maskull, pa femër e kryoj njeri unë, në formë për gjithë me kryjt njerës, prej mashkullit edhe prej femrës, e kryoj haven, prej mashkullit, pa femrë, edhe e kryoj isajin, prej femrës pa mashkullit, kjo është më rekulli Allah subhanu wa ta'ala, po si pas jehudve, mërjemja ishte lavire, ban i zina me shumë njerës, e prej zinas, ardh isaj a.s. edhe thënë, për mërjemen, Nona Jezusi, pra Nona Isait. Floktaria Miriam, po pra Mariemja. Çka? Ka bë marrdhënie intime me shumë burra. Kjo është fjala e Jehudve në Talmud. Ndërsa Jezusin Isa'in alay salam dashën me hebre, edhe thën Jezusi u egzekutuo, ngaqë praktikonte magjinë. Pse e vran Isa'in alay salam? Se Isai ishte magjistar Ban të magji Qëka ban të Isai a.s. Isherante dverbrit Allahu E qaj mrekulli Të Isai a.s. Që mi okëthi shikimin Allahu i dhe mrekulli Me njad vdekurin Qëka than jehud Isai ban të magji Sihirbaz Përat edhe Dështën me evra Kjo është i pas jehudve Po krishtërt të e të prun ka një nan, kryshtër të e prun ka anë atjetër, qka thënë, Isai lindi pa babë, qka dë me thënë kjo? Kjo dë me thënë që është bir i Zotit, Allah në rujtë, e për më në kullit, thënë që këta ka mësimi me i bavecë Zotit, pra, Isai a.s. është zot, i bir i Zotit, e pastaj, pas një kohë, pasi Allah subhanu e taala e ngriti isa i në qilë pas një kohë e mavon pas shumë viteve morën ata me e shkrujt i në gjilin edhe i futën dur të tyren i në gjil deri sa umlodhen 14 vetë me e shkrujt i në gjilin edhe se cili prej tyre e formoj një liber që kishte dalim prej liberit tjetër e pas ta i u ban shumë i në gjila cilit me i besu, cili është liber Allahu Ne kemi një kuran, në krejt botën muslimante kanë një kuran, që 1400 vite në prapë e kemi një kuran Ata i ban shumë një gjila, cilin me e pranuta se është prej Zotit Ata e rumludhen edhe prej krejt një gjilave i ndajtën kater Këta kater jënë pak mad vërtet Ata ishin që i ka në dhe sot, një gjili i Lukës, një gjili i Metës Ingjili i Markut edhe ingjili i Gjoni. Këte e në katër ingjile që jenë të krishterë. Ata i kanë katër ingjile. Në të ko i shkryta, e pas të e ma vonë kishë nevoj për përmirsime. Pse? Se libri i njerëzve shëherë, ka nevoj për përmirsim. Edhe fështë dimisht edhe këta ingjile jenë ndru edhe jenë përmirsu prej dorës njerëzve. Për atë edhe tek ingjilat e krishterve vërtetohet se këta jenë shkru prej dorës njerëzve edhe janë falso, nuk janë original. Te ingjili i lukës dhuhet, mbasi shumë vetë në dërmorën trenditin, tregimit e njarjeve që ndodhën mesin ton, mbasi shumë njerëz, kanë nisë me marë me shkru ingjili, që ka thot? Ashtu si ne i përcalën ata që ishin bërë dëshmitar nga filimi i njarjeve, si ju kanë ardhë, që alët brez mas brezi, mu duk e mirë edhe mua, që ka thot këj, mas i ata nisen me i shkruj t'in gjilat, thot mu duk mirë edhe mua, me marta shë dhe une me shkru, mu duk e mirë edhe mua, pas i jetovat gjitha gjërat me kujdes, prej filimit, ti shkruj si pas radhës, hmm? mas një kohë gjatë, pas i kishin nisë shumë njerëz me i shkruj t'in gjilat, thot, Njëngjilin e Lukës, më duke e mirë edhe mu Edhe unë i kisha hetu në gjarit me kujdes Më duke mirë edhe unë ti marë ti shkruj mirë në gjarit Për kanë fort i nderuari Teofil Mi shkruj të njarje për një person i cili quhet Teofil Që ti të njohë është vërtetsin e gjërave që të kanë mësuar Pra një, këj person i ka shkru pas i ka një muhabetet prej tjerve dy i ka shkru për teofilin e si ka shkru për krishtarit pastaj që ta marin libër të shend edhe të adorojnë me ta Allah ashe qartë pra më vetë librin e tyre thuët qartë se këtë e kanë shkru shumë vitë të ma vonë edhe këtë nuk e kanë shkru si libër të shend po shka e kanë shkru që me i njohët njëjarjet si ka ndodhë në të ko gjithashtu pali i cili shumica dhja të srej është e mbushur me fjalët e ti A i ka shkru Thot S'kam urdhër nga zoti Këta fjalë që i shkruj S'kam urdhër nga zoti Por pojap mendimin tim si njeri hmm? Një një një një Pojap unë mendimin tim si njeri E në Kurën Musliman s'kan drejt me dhonë mendimin e vetë S'katash edhe mu mu ka kujtu Po marë po shkruj Kurënin Jo prej Allahut Po vesh pojap mendimin te me dhonë Jo jo Nuk ka me dhanë mendim të andin në Koran Fjall e Allahu direkt E zbritur të pehamberi sa salem Po njëngjilin e tyre Ndhjatën e re Edhe pa lijet mendimin E vet Pastaj Djetartë kam përmend Shumë dalime Që egzistojnë në dërmjetë Koranit Edhe librave tjerë Që janë ndryshu Dalimet janë të mdhaja Po me gjithat I përmendin disa shkurtimisht Vesë sa me e po edhe me qenë me e qartë për neve Nëse i këthejhe në Biblës E shohim se tëkë ata Flitet për një Zot Po jo si kur në Koran që flitet për Zotin ton Në Bibël flitet për një Zot I cili lodhet Në Bibël Zoti lodhet Që ka thot? Thot pasi Zoti e krijoj token edhe qelin për gjështë dit, atëherë pushoj, se ishte lodhë. Kjo është e katha, e të na Allahu që ka thot, inna khalëq në sëmavati wal arda wa ma bejnë huma, ne e kryum, qëllin edhe tokën, edhe krejt që ka ka ndër një qëllit edhe tokës, wa ma me sëna mi lughub, edhe asë që na godit ndë një lodhje vogër. Allahu thot, e kriun qëllin edhe tokën, edhe kriç ka ka, edhe nuk në godit i lodhje, të na Allahu nuk lodhet, po të kata, Allahu mëzgjesh ditve, ishte lodh, Allahu në rujt, të na më kuran, Allahu subhanu wa ta'ala është i vetëm, nuk ka bashorte, edhe nuk ka fmi, po të kata, zoti të kata ka fmi, që ka thot? Zoti i tha Jezusit, Ti je birim sot më lindë. Zoti i thot Jezusit, ti je birim, sot ti ke lind. Edh diku tjetër thot, Zoti i thot Davidit, kuj Davidit alay salam, ti je birim, sot më lindë. H? Zoti i thot Jezusit, Zoti i thot Davidit, edh diku tjetër edhe disa të tjerëve, ti je birim. Et ana Allahu subhanahu wa ta'ala thot Qull, huë Allahu ehad. Thuj, Allahu ehtë një. Allahu sëmët. Allahu ehtë që nuk ka nevoj për azja. Lem yalid, wa lem yulet. Allahu, allahu, allahu nuk e lind kërkan. Edhe nuk ka lind pre askuj. Wa lem yekullahu kufu an ehad. Edhe Allahu nuk e përnjahan askush. Allahu nuk e ka lind askan. Allahu nuk kafmi, po Allahu nuk kalin për e askujt. Allahu është i vetëm që nuk i përnjohën askush. Kjo është një islam, kjo është në Kur'an, nërsa të këta, Allahu e kalin dikan, Allahu kafmi, Allahu narujt. Allahu subhanu e të ala thëtë, të këdu sëma watu jetë fëttar në minhu, gati qi ejtë sa nuk pëlëcitën. Wa tanshaq al-ardu wa takhiru al-jibalu hada adaqati toka sa nuk pëlqiti ed kodrat gati qe nuk u ban pluhun endau lirrahmani velda me than qe allah ka fmi wa ma yenbagi lirrahman an yattakhid velda cka ka nevoj allahu me pas fmi subhanallah me pas allahu fmi cka ka nevoj allahu me pas fmi Allahu në rujt Gjithashtu Në Bibel thuhet Që Allahu subhanu wa ta'ala flen Allahu subhanu wa ta'ala flen Që ka thot? Thot pastaj u, Zoti u zgjua nga gjumi Ashtu si një trim Që bërtet Në ndikimin e verës Pastaj Zoti U qu prej gjumi Ndërsa në Koran Allahu subhanu wa ta'ala thot Allah hu la ilaha illa hu Allah hu ajzad që nuk meritan të dhurohet as kush pas ti el hayyul qayyum ijal edhe ipafun la te'khudhu sinetun wala naum Allah hu nuk emar as kotia as jumi as kotia Allah hu nuk emar ndërsa tek ata Allah hu ne kishtezan jumi Allah hu naruit subhan Allah Të këta, Zotë i është i kriun Në disa etapa Ju edini mirë Nësa ata thojnë për Jezusin Për Isajnë a.s. sa është zot Atëher nën kuptan Që Zotë i tëre Ashtë i lindur për e një nane Ka qëndru nëntë mujnë Më bërkë nënës Ka lindë si lindin gjithë njërë Ashtë formu për i gjakut Menstruacionëve E pastaj ka jetu si njeri Ka hangër edhe kapi Edhe në fundë thuhet E Jezusi kur edha shpirtin Bërtiti me një britën të madhe prej dhimbjes Zoti kur ka vdek Ka bërtit Pra ta ata Allahu Zoti atyre Ka lind edhe ka vdek Ndërsa Allahu subhanu e tala ta Nuk lind edhe nuk vdes As njëher Edhe dalim e tjera Që nuk premton koha Edhe nuk ka nevoj me i përmend Që egzistojnë dërmjend Kuranit si liberi Allahu A janë ndërmjet librave të tjerë që janë shkruar prej dorës njerëz. Baseni i dallim shumë i madh është ndërmjet Kur'anit dhe librave të tjera, se në Kur'an pejgamberta Allahut janë njerëz të zgjedhur. Ne jemi duke sqaruar pejgamberta Allahut një pas një. Edhe kemi përmend se pejgamberta Allahut janë njerëz të zgjedhur që, që kanë ekzistuar prej krijimit të Ademit alayhis salam deri në ditën e fundit kjo nuk është të kata. Te libra të tyre, pejgamberti e në gjunahqar, pejgamberti e në trathar, pejgamberti e në idhujtar, pejgamberti e në përshkru me loj loj gjunahi. Ndërsa në Koran, pejgamberti e njërë mazjithur. Prej tyre, vësi shembul, thuhet, shemi dhe jafethi, shemi dhe jafethi, nëmkuptan djemët enuhit a.s. Morën një robë, Ado Ukthin duke ja hedhur mbi supe. Kujt Nuhi te Alay selam. Duke mbuluar me te lakurin e tiatit. Dy ditë te Nuhi te Alay selam i ja hodhon një tesh Nuhi te Alay selam pse me mbulu Nuhi te Alay selam isi li ish te lakurit. Nuhi Alay selam pa tesha kta pe mbulojn. Fytyrat nuk i kthyn Dhe nuk e pan Tiatin Lakuric. Ata nuk e kthyin me pa, veç e mbulun. E pse Nuhij Allahu selam ishte Lakuric? Se Nuhij Allahu selam sipas atyre kishte pi alkol edhe ishte de. E i dehur nuk kishte pas kontrolli, kishte hedh teshat. Ktas ka bon? E mbulu Nuhin Alai selam, Allahu na ruaj. Gjithashtu per Lutin Alai selam thuat, kështu Dy vajzat, e lotit, dy vajzat e Lutit, selam, përmen, luti selam, e besun, e dy vajzat e Lutit alayhiselam, çka? Mbetën shtat zona nga babai i tyre. Ne kemi përmend, Luti alayhiselam pejgamberi i Allahut, populli nuk e beson. Kush e besoi Lutin alayhiselam? Dy vajzat e tij. Apo? Dy vajzat e tij në Islam e besuan Lutin alayhiselam. Po tek ata, dy vajzat e tij mbetën shtat zona për babasin e tij. Çka nuk kupton? Lutjë a.s. si pas atyre Kishtë e bazi na Me dy vajzat e veta Allahu në rrujt Gjithashtu Për Harunin a.s. Thuhet në edhim Harunin a.s. Kër në bedh me bëni Israel Bëni Israel të ndërton E ndreqen një vich Qka me i bëj i badet vichit E Harunin a.s. i ndalëj Për e këti shirku Gati dashten me evra Harunin a.s. Kjo është e në Në islam, të ata Haruni a.s. ishte aj që e kishtë të ndërtu vichin Haruni a.s. pejgambari Allahot, e kishtë ndërtu vichin me i bëh ba vichit, me i bëh shirk Allahut subhanu e taala, thuhet Haruni si njeriu që konstruktoj vichin për të adhuru Izraelitët Haruni si pastyre e kishtë ndrejtë vichin që me adhuru bëni Israel Gjithashtu, thuhet për Sulejmanin a.s. Sulejmanin u martu me 700 gra, edhe me 300 në robresha, e u bë i dhujtar. Sulejmanin a.s. u bë i dhujtar, ndërsa Sulejmanin a.s. është pejgamber i Allah subhanu wa ta'ale. E shumë fjali tjera, që aludojnë për pejgamber të Allah si gjunahqar, si traftar, si i dhujtar, e kështu me rap, ndërsa një së dam, pejgamber të Allah u tjenë Njerës të më të gjithur Që kanë egzistu në dë njëher Gjithashtu Librat e tyre Përmendin shumë kontradikta Qka argumentan kjo? Kjo argumentan se është shkru Prej dorës njerit Nëse është prej Allahut Ska mundësi Allahut me e kundërështu vetë vetën Dikun me tha ndryshe E dikun ndryshe Për nëse është shkru me prej dorës njerit Ka mundësi Me kundershtu vedveten Pse njeri haran Në fillim të libri shkrund diska Ndo shta në fund Shkrund diska tjetër edhe kundershton Vedveten Kontradiktat jan Me cindra Ne i përmendim 2 ose 3 Vec si shembul Qka thuhet? Thuhet dhe Davidi Davudi a.s. Mori prejti 1.000 karoca 700 kalërs Edhe 20.000 këmpsor Një vend Në vendet arthuhet. Edhe Davidi mori 1000 një karorca, njëjë, apo edhe 7000 kalorës. Edhe 20000 kamsor. Sa that herën e parë? That 700 kalorës. E herën e dytë sa that? 7000 kalorës. A mundet që Allahu më ju përzi? Një herë 700 e një herë 7000? Jo, të ata të njerëz, kamun si më ju përzi. Jo 1.000 karoca, Jo 700 kalorës, Jo 7.000 kalorës, Jo 1.000, jo 2.000, Ka mundësi të njerës me ju përzi, Nërsa Allah subhanu e ta'ala, As njëherë nuk i përzihen. Dikun thot, Ahaziahu ishte 22 vjetës, Kur filojt mbretrante, Kur ka filun me mbretru, Kur i ka pas 22 vjetës. E dikun tjetër thot, Ahaziahu ishte 42 vjet. 42 vjet. Kur u bëmrat? Kur i pat 22 apo kur i pat 42? Kjo është kontradikt e qartë që gjendet në librin e tyre. Edhe shumë tjera që mos ta zgjasim shumë, duke i përmend kontradiktat e tyre, se ata janë shumë edhe janë me çindra. Mjafton për ne vetë fjala e Allahut subhanahu wa taala. Po Allahu në përmend se librat e tyre e ndryshume edhe të korruptume. Nëpse i përmendim këta? I përmendim vështë i shembul. E nuk i përmendim për të argumentu se për neve mjaftan fjale Allahu. A ka thonë Allahu që e ndryshume? Ne pa e dit hit shka ka në ta, në besojmë që e ndryshume. Po këta i përmendim vështë i shembuj. E në librin e fundit, në Kur'anin, që Allahu jazbriti pe amberi sa selëm, a ka mundësi me gjithë gabime? aqam msin me gjet kontradikta thot allah subhanahu wa taala afa la yatadabbarun alquran a nuk ndale njer me analizu kuranin ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا sekur qurani tishte prej dikuj tjetër pos allahut kishin me gjet nda kundrstime shumta me qen kurani prej dikuj tjetër Kish pas edhe Kurani kundërshtime Po Kurani është prej Allah subhanu e ta'ala Për atë edhe nuk ka mundësi me gjithë kundërshtime në Kuran Po me gjithat Njerës të kufri, njerës të devjum Krishtarët edhe jehud edhe tjerët A janë dalë edhe kanë thonë Në Kuran nuk ka kundërshtime A po janë mundu me gjithë kundërshtime në Kuran Janë mundu me gjithë kundërshtime në Kuran Edhepse Kurani, liber e Allah, s'ka mundësi me gjithë kundërshime Po ata jenë mundu me pru ajete që si pas të tëre Ajeti e kundërshon ajetin Për shembul Për shembul Allahu subhanu wa ta'ala në Kurani thot Wallahu khala ka kum min të rap Allahu ju ka kriju juve prej dhev Apo? Allahu ju ka kriju juve prej dhev Një ayet tjetër thot, Inna khalqnahum min tënin lazib. Thot neju kemi kriju juve preloqit. Apo? Një ayet tjetër thot, Walakad khalqna l-insana min sal salin, min hamë immesnun. Thot neju kemi kriju njerjun prejni loqit zi që i vjen e raketë. E njaj e tjetër thot Që Allahu e ka kriju njeriun Mi ma i me hin Pre ujit dobet Që thot Allahu e ka kriju njeriun pre dhev Apo pre loqit Apo pre ujit Pre kujt Thot kjo është kundershtim kuran hmm? A jeti e kundershtan a jetin A është kundershtim kuran A ka a jeti Kontradikt më a jetin tjetër Allahu në rujtë, kjo shumë e qarë. Allahu e ka kriju njeri u prej dhevë. Si, Allahu, kër e krijoj Ademin a.s. I urdhërëj me lajket me të bu dhe. Tamam. E pastaj dhevë të qitan ujë, edhe u bolot. E pastaj e lan dhevë një koma gjatë, deri sa, a i dhevë e mori një formë, si të zezë edhe i vinë të era. E pastaj, u kriju Ademi a.s. E prej Ademit Ali selam rrjedhin njerëz, brez mas breziv prej kujt? prej një ujit dobe. prej spermës njerëz krijohen prej kujt? prej një ujit dobe. Çka janë këto? Këto janë etapat e krijimit. Nuk ka kundërshtim këtu. Ës realitet. prej dhëut, prej lloçit, prej ujit e pastaj si formohet mbarkun e nanës e kështu me radh. Krejt kjo është etapë e krijimit të njeriu. Ë nuk ka kundërshtim kuran ose një dëshim të jetër, që e përmendin, thënë so, ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala, yudabbiru lëmra min e sëmai ila lë ardë, Allahu i shiçan qështjet, i drejtan qështjet, prej që jëllin tokë, thumë ja rëgju ileyhi fi jaumin, e pastajn gëritën ata, në një dit, kanë miqdaruhu alfë sanëtin min ma ta uddun, aja dit është, Sa njim mi vjet që yu i numrani Sa është dita Ta Allahu Sa njim mi vjet që ne i logarisim Kështu thua dhe një ayet Një ayet tjetër Allahu subhanu wa ta'ala thot Ta aruju Al-melaiketu wa rruhu Ileyhi E pastaj kan me ardh melaiket E dhe Gibrili Cka Fi yawmin kana miktaruhu Khamsina elfesana Në një dit A e dit është e gjatë Sa 50.000 vjet Një jetë Allah o thët A e dit është një dit Sa 1.000 vjet E një jetë tjetër thët Një dit sa 50.000 vjet Shka thëmë? Këtu ka kundërështim Apo? Një dit A sa 1.000 vjet A sa 50.000 vjet A ka kundërështim Shikimin e parë ndështë a përdikan Ka kundërështim Sa është një ditë Allah o Sa një mi vjetë, a sa 15.000 vjetë? Jo, nuk ka këndërshim. A jetë i parë, fletë për ditët e kësaj dunjajë. Një ditë të Allahu, është sa një mi vjetë që ne i numërëm këtë dunjajë. Ndërsa ditë e në gjykimit, një ditë sa 15.000 vjetë. A shë qartë? A ka këndërshim? Ska këndërshim? Një ditë sa një mi vjetë për ditët e kësaj dunjajë. Një dit, sa 50.000 vjetë, ditën e gjikimin. Pra në Koran, nuk ka kundërshtime. Gjithashtu, edhe një jetë tjetër, edhe pësë argumentet janë shumë, edhe një jetë tjetër që e përmendin, ndështëta, si pas atyre, si kundërshtim, i ajitit ma ajitin, ka thonë Allah subhanu wa ta ta'ala, kur përmend, fjalët e musajt a.s. i cili tha, rabbi eri një andhur i lej që unë të të shahë ty. E pas taj e dini, që Allahu subhanën ve ta'ala i tha, shifë e kodrën, nëse ki mundësi me e pa, ki mundësi me mpa adhemu. E pas taj kodrën u bëpluhur, e mësajt a.s. i ra të fikë. Kur u që mësajt a.s. Kur u këfjallë që ka tha, të bëtu i lejke, wa anë e awalul mu'minin. Pëndohëm të ti, edhe unë jam i pari i muslimanve. Kështu tha mësajt, alaihi s-salam ash musahi alaihi s-salam ipari musliman ve? para musahi t-alaihi s-salam kaitu ibrahimi alaihi s-salam ishaqu, yakubi, yusufi, nuhi, luti shum musliman nërsa musahi alaihi s-salam thot uniam ipari musliman hapa pe amir isa s-salam allahu subhanhu wa ta'ala thot qul inna salati thuy namazi im ونُسكي هذا قربان ومحياي ومماتي لله رب العالمين اذ يتايم اذ فديك يا ايمه كريت جون بر الله لا شريك له نقاشط الله وبذلك امرت الما كتيم اردرو وانا اول المسلمين اذونيم ايباري مسلمن اتى موسى عليه السلام اونيم ييباري مسلمن با, با. Pa mëri sallam thot un jam i pari i muslimanve. Kush është i pari i muslimanve? Thën këtu ka kundërshtim. Apo a ka kundërshtim? Nuk ka kundërshtim. Musa ja alay salam kur thot un jam i pari i muslimanve. Në cilin aspekt? Musa ja alay salam kërkoi për Allahut më e pa Allahun. Kur i ratfik e pa që s'ka mundësi më e pa Allahun, tha un jam i pari që të besoj se ma kur kush s'ka mundësi me e pa Allahun. A shë qartë, në këtë aspekt, Musa i tha, unë jam i pari, besoj që s'ka mundësi as kush me e pa Allahun. E peamberi sa salem është i pari i muslimanve, para peamberi sa salem është as ka pas musliman. Ka pas musliman, po shkaj me në kuptan, peamberi sa salem është i pari i muslimanve, i këti u meti. Në këtë u metë, kush është i pari i muslimanve? s. avez që s. o. s. Arkasjën qoy qoi qoi qoi qo qoi qoi qoi qoi qoi qi qo qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi q ki qoi qoi qoi qoi qoi qoi qo qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi q hier qoi qoi qoi q qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi q�� qoi qo qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoiq qoi qoi qoi qo qoi qoi qi qoi qoi qoi qiri qof qoi qoi qo qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qoi qo qoi qoi qo qoi qoi qoi q Për jam beri s.a.s, a ka kundërshim pëtu? Nuk ka kundërshim. Edhe shumë a jetë të tjera, që koha nuk premëtan, me i përmen, që për dikan, dështë ta mund duken kundërshim, apo për njerës të kufrit, që i parachesin si dushime. E Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka zbrit Kuranin, e ka rujt Kuranin, edhe ka thonë, ne e kemi zbrit atë, edhe ne e rujmë atë. Allahu subhanahu wa ta'ala, i shpërblet për durimin